Tvrtkom. Ljeto je 1838 godine jedan mladić koji će u studenom te godine postati punoljetan putuje po engleskoj taj putnik već nešto napravio u životu. Objavio je niz pjesama i počeo je pisati novinske članke. Već sljedeće, 1839. njegove će pisanje prodavati cijele naklade jednog hamburskog žurnala. On je objavljivao pod pseudonimom Friedrich Oswald. U svojim je člancima napadao licemjerje u gradovima Elberfeldu i Barmenu i u Rajnskoj oblasti. Svoje članke mladić branio ovim riječima. Sve što sam napisao utemeljeno je na provjerenim podacima koje sam dobio od do očevidaca. Biograf koji će pisati u životu tog mladića ovako će opisati njegove novinarske radove iz tog razdoblja. Dječji rad, prenatrpane sobe, izmoreno stradom, sušica, užasno siromaštvo, pijanstvo, sifilis, bolesti pluća... Isparenja od ugljena, industrijska prašina i nedostatak kisika uzeli su svoj danak u dolini. Radnici, tvrdio je on, podijeljeni su na poštene i raskalašene. Bogati tvorničari, primijetio je on, imaju rastezljivu savjest. Među vlasnicima tvornica strogi kršćani najgore od svih tretiraju svoje radnike. Smanjuju im nadnice kako bi spriječili pijanstvo, ali im nude mito pri izboru propovjednika. Taj mladić pisao pod pseudonimom jer je bio sin jednog od tih bogatih vlasnika tvornica. Otac je u sinu vidio nasljednika, bavljenje pjesništvom i novinarstvom, on je vidio kao odvlačanje pozornosti od glavnog cilja. Kada je mladiću bilo 18 godina, obitelj ga je poslala u bremen, kako bi dobio iskustvo u izvoznim poslovima. Tamo će ostati tri godine. Prije toga on će otići na onaj put u Englesku. Sputa je donio niz utisaka, većina njih bili su romantične crtice o krajoliku, poput one da ako je ikada stvorena zemlja da bude premrežena željeznicom, onda je to Engleska. Taj će mladić ponovo doći u Englesku 1842. Taj drugi boravak trajeće dvije godine i tijekom njega nastat će knjiga koju će on objaviti 1845. godine. Nakon tog boravka u Engleskoj malo će toga ostati isto u njegovom životu. Tijekom tog vremena upoznat će mislioca s kojim će postati nerazdvojen. Knjiga koju će objaviti utjecaće na mnoge. Ime tog mladića je Friedrich Engels. Naslov te knjige je Položaj radničke klase u Engleskoj. U sljedeće dvije emisije govorićemo o toj knjizi, o položaju radničke klase nekad i danas. Friedrich Engels rođen je 28. studenog 1820. godina u Barmenu, u Porajnju. Tada je to bio dio Pruskog kraljevstva Njegov otac je vlasnik tvornice, bio je partner u drugim tvornicama. Friedrichovo odnos s ocem bio je napet. Otac je očekivao nasljednika i tvorničara, sin se pretvarao u pisca, pjesnika, na kraju će postati i revolucionar. Otac je sve radio kako bi sina održao na željenom pravcu. Friedrich je pohađao gimnaziju, ali ga je otac ispisao iz nje godinu dana prije diplome, jer je smatrao da su sinovljevi planovi prefluidni. Umjesto gimnazije i fakulteta, Friedrich Engels je završio u bremenu u tvrci koja se bavila izvozom. Sve do srednjih godina svog života, Friedrich Engels živjeće dvostrukim životom, bit će dobar sin i vodit će obiteljski posao. Zbog majke koju je volio, neće raskinuti odnose s ocem. Tako će on biti tvorničar, čovjek navikao na svijet salona, jahač, čije će se vještini jahanja diviti i engleski plemići s kojima je išao u lov na lisice. Ali on će biti čovjek koji će sa 17 godina pod pseudonimom Friedrich Oswald početi pisati o pustoši koji za sebe ostavlja klasa koje on pripada. Sir Isaiah Berlin Britanski liberalni filozof i povisničar ideja ovako opisuje Friedricha Engelsa u svojoj biografiji Karla Marksa. On je bio čovjek čvrstog i robustnog, ali ne i kreativnog uma. Čovjek izuzetnog integriteta i snage karaktera. Čovjek raznih talenata, ali posebno obdaren i vanrednom sposobnošću za brzo usvajanje znanja. Posjedovao je pronicavi, lucidan intelekt i čvrst osjećaj za stvarnost, koji je malotko od njegovih radikalnih suvremenika imao. On je sam imao malenu sposobnost za izvorna otkrića, ali je imao izuzetan talent za prosijavanje, procjenjivanje i zamjećivanje praktičnih primjena otkrića do kojih su došli drugi. Njegov dar za brzo i jasno pisanje, njegova neograničena odanost i strpljenje učinili su ga idealnim saveznikom i suradnikom s putanom i teškom Marksu, čije je pisanje bilo često nespretno, preopterećeno i nejasno. Kada je 1842. godine došao u Englesku, Engelsi za sebe imao prijateljevanje s mladohegelijancima, koji su prihvatili Hegelovu dialektiku prema koje se povijesna promjena može dogoditi ako se sukobe suprotstavljeni pogledi i mišljenja, i sve to završi u novoj sintezi. Mladohegelijanci, poput Brune Bauera i Maxa Stirnera i drugih, smatrali su da taj proces treba ubrzati kritikom. Prije odlaska u Englesku, Engles je upoznao i Mozesa Hesa, novinara jednog od prvih njemačkih komunista. Hes je smatrao da je konačna i logična posljedica Hegelove filozofije dijalektike komunizam i da će Engleska sa svojom naprednom industrijom, rastućim radništvom i klicama klasnog sukoba odigrati ključnu ulogu u budućim događajima. Zbog toga je Engels brzo zgrabio prigodu da ode u Englesku kako bi nastavio svoje poslovno naukovanje. Kada je došao u Englesku, opet je vodio dvostruki život. Bio je uspješan poslovni čovjek, ali pored toga čitave knjige, parlamentarne izvještaje o ekonomskim i političkim uvjetima u Engleskoj, družio se s radnicima i radikalnim političkim vođama. On se u Engleskoj uvjerio u moć industrije da mijenja društvo, u njezin nezadrživi rast. Sve to počelo s Jenny. Tako je bio naziv mehaničke predilice koje je oko 1764. izumio James Hargreaves i sa masovnom proizvodnjom tekstilnih proizvoda. Ali to je bio samo početak. U uvodu položaja radničke klase u Engleskoj Engles će napisati. Tek parni stroj je dao značenje prostranim ležištima ugljena u Engleskoj. Fabrikacija strojeva je tek tada nastala, a s njom i novi interes za rudnike željeza, koji su davali sirovi materijal za strojeve. Povećana potrošnja vune podigla je englesko ovčarstvo, a sve veći uvoz vune, lana i svile izazvao je povećanje engleske trgovačke mornarice. Prije svega povećala se proizvodnja željeza. Samo na topljenju željeza troši se godišnje više od 3 milijuna tona ugljena, a kakvu su važnost dobili rudnici ugljena ne može se ni predočiti. Isto tako je bila povećena i eksploatacija rudnika, cinka, bakra i olova, a s razvitkom fabrikacije stakla nastala je jedna nova industrijska grana, grnčarstvo, koje je dobilo značenje oko 1763. zahvaljajući Josaji Badgewoodu. On je svu fabrikaciju zemljanog posuđa postavio na znanstvene principe, unio bolji ukus u proizvodnju i osnovao grnčarske tvornice. Engels piše da je u taj vrtlog pronalazaka njihove primjene i gradnje uvučeno sve. Engleska koja je bila poput drugih zemalja Europe, dakle zemlja malih gradova i malene industrije s pretežno zemljoradničkim stanovništvom, postala je zemlja kao niti jedna druga. Ona ima glavni grad od pol milijuna stanovnika, kolosalne tvorničke gradove s industrijom koja opskrbljuje cijeli svijet dvije trećine stanovništva rade u industriji, zemlja je iz presjecana kanalima, cestama i željezničkim prugama, ali taj vrtlog i bogatstvo koje on stvorio imali su svoje posljedice. Engels ih ovako opisuje. Kada jedan čovjek nanese drugom tjelesnu ozljedu i to takvu koja zasobom povlači smrt ozlijeđenoga, onda mi to nazivamo ubojstvom. A ako je ubojica unaprijed znao da će ozljeda biti smrtonosna, onda mi to nazivamo ubojstvo s predumišljajem. Ali kad društvo stavlja stotine proletera u takav položaj da ih neizbježno mora stići prijevremena neprirodna smrt, isto tako nasilna kao i smrt od mača i puške. Kada ono lišava tisuće ljudi najnužnijih životnih uvjeta, kad ih stavlja u uvjete u kojima oni ne mogu živjeti, kada ih silom zakona primorava da u tim uvjetima ostanu do smrti, koja mora nastupiti kao posljedica tih uvjeta, i kad ono vrlo dobro zna da te tisuće moraju pasti kao žrtve tih uvjeta, pa ipak te uvjete ne uništava, onda je to također ubojstvo s predumišljajem. Kao i ono ubojstvo koje je izvršio pojedinac, samo što je ovo ubojstvo skriveno, podmuklo, ubojstvo od kojega se nitko ne može braniti koje ne liči ni na kakvo ubojstvo, jer se ubojica ne vidi. Jer su ubojice svi i nitko, jer smrt žrtve izgleda kao prirodan smrt. Ali to je ipak ubojstvo. U položaju radničke klase u Engleskoj, dijelu objavljenom 1845. Engels je na stotinama stranica opisao načine na koje radnici, muškarci, žene i djeca plaćaju životima, zdravljem, dostojanstvom i pravima, razvoju industrije i bogaćenje malenog broja ljudi. Kada god se industrije širi, netko pati, a ta patnja nije nužna. djelo će postati klasik, govori profesor dr. Žarko Puhovski, socika za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Dvije stvari su ovdje po mojem sudu važne. Prvo, to je možda jedini tekst pravog Engelsa dakle Englesa koji nije tekst suradnik Karla Marksa, čovjek kojemu je sigurno intelektualno još više, da tako kažemo, financijski, socijalno, pa onda i propagandno pomagao, uz dva manja teksta o nacionalnoj ekonomiji iz 1844. godine, Ovaj tekst govori o položaju nečega što Engels zove die arbeitende klase, dakle ne arbeitende klase kako se to kasnije zvalo, dakle ne govori o radničkoj klasi, nego naš bi možda korektan prirod bio o radnoj klasi. I tu se pokazuje taj mukotrpni put do spijevanja do onoga što je kasnije poznato kao Marx Engelsova ili za ipak Marksa opozicijo koje Engels objektivno govoreći intelektualno marginalno surađivo iz koje se onda razvije razne marksističke opcije, marksolozi, kritičari Marksa sve do danas. S druge strane, mladi Engles je boravio godinu i pol dana u Velikoj Britaniji zapravo u Engleskoj u užijem smislu riječ, kao nasljednik jedne firme on je bio razmjerno bogat, ne jako bogat, ali razmjerno bogat i to je kasni koristio da pomaže Marksa. I kako je to vrijeme bio običaj, nasljednici boljih obitelji su išli po firmama koje ta obitelj imala. Oni su bili stacionirani u njemačkoj oni su firma u Engleskoj, Francuskoj i tako dalje. Oko godine 1764. James Hargreaves, siromašni i neobrazovani tkalac koji živi u Stanhillu blizu grada Blackburna, izumio je mehaničku predilicu. Priča kaže da je njegovak čer Jenny slučajno prevrnula kolovrat. Kako se kolo nastavilo okretati u okomitom položaju, Hargreaves se upitao bili se tako moglo okretati i više kola. On je konstruirao stroj kojim je jedan radnik mogao okretati više vretena. Tako je počela revolucija koja će prvo unaprijediti tekstilnu, a onda i svu ostalu industriju. Do tada se predanje i tkanje vršilo u kući samog radnika. U tim kućama žene su prele pređu, glava obitelji ju je tkao ili ju je prodavao, ako mu se nije dalo tkati. Ljudi su radili koliko su htjeli i bili gospodari svog vremena. Netko je preo ili tkao da bi preživio, drugi su preli i tkali tako da bi zaradili višak novca i unajmili ili kupili komad zemlje koji su obrađivali u slobodno vrijeme. Kako to Engels piše, bio je to miran život u kojemu nije bilo konkurencije sve se promijenilo s izumom Jenny. Engels piše Klasa tkalaca zemljuradnika polako je iščezavala i pretvarala se u novu klasu čistih tkalaca koji su živjeli isključivo od nadnice a nisu imali nikakvog posjeda pa ni prividnoga posjeda i koji su tako postali proleteri. Ustoje ukinuti stari odnosi između prelca i tkalca. Do tada se, ukoliko je to bilo moguće pod jednim krovom prelo i tkalo. A pošto su sada za Jenny bile potrebne snažne ruke kao i za razvoj, počeše i muškarci presti i čitave obitelji su živjele od stroja Jenny, dok su opet druge obitelji odbacile sada zastarijelu i nadmašenu predilicu i morale, ako nisu imale novca kupiti Jenny, živjeti isključivo od jednog razvoja, na kojem je radio starješina obitelji. Time je u tkanju i predenju počela podjela rada. Bio to samo početak promjena, Engels piše. Neki kapitalisti počeli su instalirati strojeve Jenny u velike zgrade i pokretati ih vodenom snagom, i zbog toga su mogli smanjiti broj radnika, te svoje predivo prodavati jeftinije nego onaj koji je bio individualni proizvođač, koji je stroj pokretao samo rukom. Jenny se je sve više usavršavala, tako da je svakog trenutka jedan stroj bio zastario, te se morao mijenjati ili sasvim izbacivati. A ako se kapitalist, zato što je iskorištavao vodenu snagu, još i mogao držati služeći se starijim strojevima, individualnom proizvođaču to je bilo na dulje vrijeme nemoguće. To je bio početak tvorničkog sustava. Richard Arkwright, brijač i izrađivač perika iz Prestona, svojim je izumima dodatno ubrzao stvari. Naime, izumio je stroj za češljanje pamuka i stroj za grubo predanje. Godine 1785. parni stroj koji je izumio James Watt počeo se upotrebljavati za pogon predilica. Posljedica svega toga bilo je padanje cijena, porast trgovine, industrije te bogaćanje. Tako je Arkwright od izrađivača Perika postao vodeći tvorničar tekstila. On je rođen 1732. Kada je navršio 50. godinu, imao je kapital od 200.000 funti i zapošljavao je 5000 radnika. To nisu bile jedine posjedice. S druge strane, ubrzano je rastao broj radnika bez ikakvih prava, lišenih svake sigurne zarade i posjeda. Engels je u Englesku došao kada je industrija već bila razvijena i kada je revolucija koja je počela u tekstilnoj industriji promijenila cijelo društvo. Engles se svoje tamo iskoristio za nešto što je ponajprije jedan od prvih, ako ne i prvi primjer onoga što bismo danas zvali empiriskom sociologijom. I ta empiriska sociologija, to istraživanje na osnovi iskustva i to, kako bismo danas rekli, aktivističko istraživanje u suradnji sa onima koji istražuju, ako je je ipak nadvladalo svjetonazorski stav. Dobrim dijelom i zato što taj svjetonazorski stav još nije sasvim razvijen. Dakle, Engles je još u statu na scendi, u stanju kojem tek nastaje ta pozicija. Ona će se kasnije s Marksom, već, iduće, već te godine, iduće godine u zajedničkim radovima, na njemačkoj ideologiji, na svete obitelji i konačno na komunitičkom manifestu, do kraja u prvoj fazi formirati i onda će u kasnijim fazama zapravo Marks preuzeti ključnu ulogu da bi tek nakon Marksoje smrti onih 12 godina koliko je Engels duže živio od Marksa se Engels opet profilirao kao glavni propagator ili kako se mirno može reći prvi marksist onaj koji je s jedne strane učinio Marksa široko i još šire poznatim nego što je bio poznat i s druge strane onaj koji je prvi počeo sa jednom dugom i žalosnom historijom simplifikacija propagandističkog tipa u kojima se izgubilo mnogo od onoga što je Marks proktio gdje se pojavljaju sve one čudne priče sa Englesovim anti-Duringom sa i tako itd. Međutim, u ovoj prvoj fazi, mladoj fazi Englesko ima 24 godine on je dvije godine mlađe od Marksa živi u Engleskoj i ide od grada do grada od tvornice od tvornice dijelom po poslovnim vezama svoje familije kao što sam rekao, dijelom već kasnije po interesu i ispituje stajanje na terenu, kako bi se rekel. Stanje na terenu bilo je loše. Vlada premijera se Roberta Peela, inače utemeljitelja konzervativne stranke, koji je bio premijer Velike Britanije od 1834. do i od 1841. do 1846. pokušala je zavesti reda u zahuktalu industrializaciju i razvoj trgovine. On je bio pod rijetlom iz Lancashire agrofovije u kojoj je bila jaka pamučna industrija i on je prihvatio industrializaciju i smatrao ju je neizbježnom ali znao je do kakvog jada i nasilja ona može dovesti. Reformski napor nije donosio velike rezultate, a i ti mali rezultati obično su bili posljedica izvanskih pritisaka, poput uspona radničkog čarcističkog pokreta ili djelatnosti ljudi poput pisaca Charlesa Dickensa i Charlesa Kinsley koji su pisali o jadu radnika i njihovih obitelji, ta još većem jadu nezaposlenih. Vlasnici, tvornice, kapitalisti nisu lako popuštali. primjer. Takozvanim zakonom o tvornicama donesenim tek 1847. i to nakon nekoliko prijašnjih neuspješnih pokušaja, rad djeca u tekstilnim tvornicama ograničen je na 10 sati dnevno. Kada je 1842. došao u Veliku Britaniju, Engels je zatekao teško stanje. U položaju radničke klase u Engleskoj, on navodi izvještaj o tvornicama u okrugu Stoke, gdje se nalazi središte lončarstva. Među djecom, čiji je rad naročito škodljiv, treba spomenuti onaj koji nose konačnu uobličenu robu zajedno s kalupom u sušnicu i vraćaju natrag prazne kalupe kad se roba dovoljno osušila. Ona moraju odlaziti i vraćati se cijelog dana s teretom teškim za njihove godine, a njihov umor znatno povećava još i visoka temperatura na koje moraju to raditi. Ta djeca su sjedva jednim jedinim izuzetkom mršava, plijeda, slabunjava, malena i zakržljala, gotovo sva pate od bolova u želucu. Povraćanja, gubitka apetita, a mnoga od njih umiru od sušice. Gotovo isto tako su slabiji dječaci nazvani jiggers, po jigger koji moraju okretati. Ali je najškodljiviji rad onih koji zamaču gotovu robu u jednu tekućinu koja sadrži veliku količinu olova, a često i arsenika, ili uzimaju u ruke tek zamočenu robu. Ruke i odjela ovih radnika, ljudi i djece Uvijek su vlažne od te tekućine koja razmekšava kožu i čini da pri neprestanom hvatanju grubih predmeta opada, tako da prsti često krvare i stalno su izloženi u pijanju te opasne tvari. Posljedice toga su jaki bolovi te ozbiljna oboljenja želuca i unutarnjih organa, jak zatvor, grčevi u crijevima, katkad i sušica, a kod djece najčešće epilepsija. On govori o radnicima, o radništu, dobrim dijelom kroz usta srednjeg sloja. On u uvodu govori o tome kako englezi zovu srednji sloj, onim slojem koji je posjednički, ali nije na vlasti, nije, recimo to tako, aristokracija. I veoma interesantno u tom uvodu, za razliku od onoga što će kasnije sa Marksom pisati u Komuničkom manifestu, kao francuski termin za srednji sloj u engleskoj terminologiji koristi buržoaziju koja će kasnije kao krupna i sitna buržoazija biti ona glavna protivna pozicija radničkoj klasi ili proletarijatu. A ovdje je još uvijek buržoazija razumljena kao ono što će se kasnije zvati sitno buržuazija, dakle posljednici koji nisu još sasvim svoju poziciju raščistili, i koji će kasnije, kako će pokazivati Marks u trećem tomu kapitala, se naći na nekom vrstu raskriža pod pritiskom okrupnjavanja, dakle, monopolizacije kapitala, na to da propadaju većim dijelom u proletariat, a manjim dijelom se povezuju sa onim što će se kasnije zvati krupni kapitalisti. Govoreći iz njihove pozicije, jer je to opozicija, to je sredina u kojoj on živi, s kojom govori, Engles pritom posebice inzistira na Carlylovim riječima analizama, jer je, kako sam Engles kaže, Carlyl je bio neka vrst izvorne, inicijativne, mobilizacijske, motivacijske točke s koje on krenuo u svoju analizu. Ukratko, ovaj rad o kojem sada govorimo, dakle ta knjiga u položaju radne, recimo tako, klase u Engleskoj, ima tri izvora. Neposredno empirisko istraživanje, uključujući aktivističke intervjue, kako bi se to danas reklo, sa radnicima. Dosta ozbiljno za ono vrijeme konzultiranje, naravno mnogo riječih nego danas, mnogo manje opsežnih nego danas statističkih i demografijskih podataka. I čitav niz veoma upečatljivih citata klasno gledano s druge strane. U ekonomiji liberalizam 18. i 19. stoljeća temeljuje se na pojmovima suverenost tržišta i prirodna harmonija interese. Iza njih krije se pogled da ako su pojedinci slobodni u ekonomiji razmjene utemeljenoj na podjeli rada zadovoljavati svoj interes, onda će biti uvećano i blagostanje društva. Temelj svega je slobodno tržište. U njemu pojedinac zastupa samo svoje interese, bez moralnih ograda. U slobodnom tržištu pojedinac koji zastupa svoje interese čini dobro, to jest njegova sebičnost biva upregnuta za javno dobro, jer u ekonomiji razmjene on mora služiti drugima kako bi služio sam sebi. I tako se postiže javno dobro. Slobodno tržište onda mora biti u istinu slobodno. Škotski filozof i politički ekonomist Adam Smith ovako je opisao to stanje u svom dijelu Bogatstvo naroda. Svaki pojedinac teži zatim da uposli svoj kapital tako da njegov proizvod bude od najveće vrijednosti. Općenito, on ne namjerava promicati javni interes, niti zna koliko ga promiče. On pazi samo na svoju sigurnost, svoju vlastitu dobit. I u tome, kao da je vođen nekom nevidljivom rukom, stvara učinke koji mu nisu bili namjerom. Slijedeći svoj vlastiti interes često promiče interes društva uspješnije nego kada to stvarno želi učiniti. On, općenito, uistinu niti namjerava promicati javni interes, niti zna koliko ga promiče, upravljajući industriju na takav način. Vođeni nekom nevidljivom rukom, stvari se nekako same od sebe dovode u red. To je stanje Bernard de Mandeville, nizuzemski filozof i pisac, rođen 1670. godine, opisao ovim riječima. Privatni poroci, javna dobit. Ta idilična slika tržišta imala je i svoje naličije. I još ga ima. Prvo, ta slika je lažna. Ekonomist Paul Samuelson, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1970. Inzistiranje na slobodnom tržištu opisao kao pokušaj da se pljeska samo s jednom rukom. To jednostavno nije moguće. Tržište treba državu. Bez nje ne može postojati. Ali neregulirano tržište na kojem vlada nemilosarna konkurencija ima svoje drugo ružno naličje. Njega ovako opisuje Friedrich Engels. Konkurencija je najpotpuniji izraz rata svih protiv sviju koji vlada u modernom buržuarskom društvu. Taj rat... Rat za život, za egzistenciju, za sve. Dakle, u krajnjem slučaju i rat na život i smrt. Taj rat ne postoji samo između raznih klasa u društvu, već između pojedinih članova tih klasa. Svatko stoji na putu nekome drugom. Istoga svatko pokušava sve one koji mu stoje na putu ukloniti i doći na to mjesto. Radnici konkuriraju jedan drugom isto onako kao što i buržuj konkuriraju jedan drugom. Mehanički tkalac konkurira ručnom tkalcu. Kalac koji je ostao bez posla ili koji je slabo plaćen, konkurira uposlenom ili bolje plaćenom tkalcu i pokušava ga istisnuti. A ta konkurencija među radnicima je za njih najgora strana sadašnjih odnosa i najoštrije oružje protiv proletarijata u rukama buržuazije. Tu je, kad govori o konkurenciji, Engles najbliže konceptu koji će kasnije biti domišljen, razvijen kao revolucionarni konceptu kod Marksa i u marksizmu. Ako se naime konkurencija sa stajališta radništva razumije kao borba svih protiv sviju, onda se u kontekstu Hopse filozofije koju svi oni u tom razdoblju, barem u osnovama, poznaju, i preko Hegla i preko tako dalje riječ o tomu da se unutar društva, pa dakle i u političkoj zajednici, pojavljuje odnos čije ukidanje je za hopsa uvjet da se uopće uspostavi politička zajednica. To dakle znači da je politička zajednica dokinuta u društvu. Da društvo koje svodivo na tržište u kapitalističkim uvjetima ili kako ben rekao građanskim uvjetima ispada iz zajednice i vraća se u prirodno stanje. Jer rad svih protiv svih, čovjek je čovjek vuk i tako dalje, su osobine prirodnog stanja. Tomo je tako zato što kako to jasno pokazuju i ove analize i svi citati dalje, zajednica posredovana državom ne štiti slabije u konkurencijskoj borbi. A hops, da se na čas opet na njega vratim, polazi od toga da ljudi razumno prihvaćaju političku zajednicu, iako znaju da gube dio političke slobode ili općenito egzistencijske slobode koji su imali u prirodnom stanju, zato što im je sigurnost važnija od slobode. Ako te sigurnosti nema smisa od države, što Hops puno bolje shvaća nego mnogi današnji ljudi koji pričaju o državi, jest ne u tomu da država daje slobodu, to država ne može, nego sigurnost. Ako država ne daje sigurnost, onda država nema smisla, onda je ona ukinuta. Dakle, to je kritika nečega što bi se danas zvalo liberalizmom. Samo na dva mjesta, Engels o govori, u varijanti liberalističkoga koncepta. Koncepta minimalne države koja dakle ne brine za ljude u tomu kako zbrinjuju svoju egzistenciju u privredi, u sferi reprodukcije matrenog života, kako bi to 1857. formulirao Marks. Thomas Hobbes, engleski filozof i politički teoretičar, rođen 1588, u svom je dijelu Leviatan ili građa, oblik i moć crkvene i građanske države, analizirao uvjete nužne za mir i sigurnost ljudi. I onda je dao nacrt idealne države u kojoj bi mir i sigurnost bili osigurani. Stanje prije države Hobbes upisuje kao stanje rata i to rata svakog čovjeka protiv svakog drugog čovjeka. U ljudskoj senaravi prema hobsu nalaze tri uzroka sukoba, natjecanje, nepovjerenje i težnja za slavom. Ovaj prvi uzrok nagoni ljude da napadaju druge radi dobiti, drugi uzrok navodi ljude da napadaju druge da bi dobili sigurnost, a treći navodi ljude da napadaju druge kako bi dobili ugled. U Leviathanu u 13. poglavlju Hobbes piše... Oni prvi koriste se nasiljem da bi postali gospodarima drugih ljudi, njihovih žena, djece i stoke. Drugi koriste da bi se obranili. Treći opet zbog tričarija, kao što su nečije riječi, osmijeh, drugačije mišljenje ili bilo kakav znak nepoštovanja. U takvom stanju rata, kako to Hobbes piše, svi ugovori su bez mača, samo riječi i nemaju moć zaštite za čovjeka. Kako bi izašao iz tog stanja u kojem čovjek živi poput progonjene životinje, čovjek mora dio svoje slobode zamijeniti za sigurnost koju će mu pružiti država. Hobesov opis prirodnog stanja sličan je Engelsovim riječima kada on opisuje stanje konkurencije u industrijskom društvu. Ako država ne brine za svoje građane ili podanike, ako im ne jamčini minimalnu sigurnost, jer se radi o borbi na život i smrti, to nije nikako pretjerivanje, nikakva jaka fraza što se vidi iz čitavog niza podataka, najuvjerljiviji su zapravo oni o stanju, koji su, vjerojatno sa današnjeg stajališta, mnogo tvrđe argumentacija nego sve priče o klasnim sukobima, naprosto vidite ljude koji su iscijeđeni, izraubani, kako bi se to u žargonu reklo, onime što danas zovemo šljakanje, dakle teškim fizičkim radom koji traje 10-12 sati na dan, vi imate na nekoliko mjesta priča o tomu da se bore neki elementi, neki početci radničkoga pokreta za smanjivanje radnog dana na 10 sati na dan. I to uništava ljude fizički. Dakle, ako su ljudi fizički uništeni, rado i niko ih ne štiti, sigurnost kao osnova, kao jedino opravdanje države nije na djelu. I sad dolazi međutim najgori dio, o kojem Engles samo sporadično govori, ali se u naznakama to jasno vidi, oni koji rade, koji, su, koji se muče, koji su tlačeni i eksploatirani, su razmjerno privilegirani u odnosu na one koji do rada ne mogu doći, dakle ne mogu naći posao, jer njihov život naprosto nema nikakvo socijalnu temelje. I to je onda potpuno katastrofalna doslovce životno ugrožujuća situacija, u kojoj je država opet odsutna, negdje se povukla u neke druge sfere i naprosto nema nikakvu socijalnu legitimaciju odatavno da slijedi opravdanje revolucionarnog ukidanja takve države. Adam Smith bio je važan za Friedricha Engelsa još po nečemu. Naime, u poglavlju o konkurenciji u knjizi Položaj radničke klasa u Engleskoj Engels je napisao... Proizlazi da je Adam Smith imao potpuno pravo kad je kazao. Potražnja radnika kao potražnja makojega drugog artikla regulira proizvodnju radnika i kvantitetu proizvodnih ljudi. Ubrzava ovu proizvodnju ako ona ide sporo, a zadržava je ako ide isuviše brzo. S radnikom je sasvim isto što i sa svakim drugim trgovačkim artiklom. Ako je radnika malo, tada se njihova cijena, to jest najamnina, penje. Tada oni žive bolje, sklapa se veći broj brakova, rađa se više ljudi, raste više djece, sve dok nije proizveden dovoljan broj radnika. A ako je radnika suviše, tada im cijena pada, nastupane nezaposlenost, bijeda, gladovanje i kao posljedica toga zarazne bolesti koje čiste suvišno stanovništvo. Thomas Robert Malthus, engleski ekonomist i demograf, rođen 1766. smatrao je da stanovništvo na zemlji uvijek ima tendenciju nadrasti količinu hrane koja je dostupna. Ako se ne nadzire, stanovništvo će rasti geometrijskom progresijom, a proizvodnja hrane aritmetičkom. Stanovništvo će onda nadrasti količinu hrane koja je dostupna. Tada će glad, ratovi ili bolesti ponovno to stanovništvo dovesti u okvire koji su prihvatljivi. Prema tome, sve nade u društvenu sreću su zapravo uzaludne. I Engels i Marks pobijeće Maltusove tvrdnje, ali pisac djela o položaju radničke klase istaknuje važnost gledanja na radnike kao na robu ili puke brojke, gladna usta. Paradoks je sljedeći. Koliko god Engels bio objektivno drugorazredni mislilac u odnosu na Marksa, Činjenica je da je on prije Marksa dospio do onoga što će se kasnije prononcirano zvati kritikom političke ekonomije. I ovo je jako uh, u tom pogledu jasan i poučan citat. se dvije godine u takozvanim paričkim ili ekonomsko-filozofijskim rukopisima muči sa kritikom Hegla i onda će shvatiti da ne može doći do razine kritike Hegla zato što je Hegel na razini koju marksoš još nije dostigao, naime Hegel je već u svoju poziciju inkorporirao, dakle ubacio, uzeo u nju klasičnu političku ekonomiku koju je Mark zove, to znači i Smith, Ricardo itd. A Marks te literature se još nije domogao i onda će on odustajati od kritike Hegla i preći na kritiku političke ekonomije. Međutim, u tim ekonomisko-filozofijskim rukopisima, koji su jedan veoma efektno pisan mladalački filozofijski tekst, Marks se doslovcem muči da pojmi stvari kao što su otuđenje i postvarenje. Da bi onda, jer se s time muči, pokušajući iz Hegla do toga doći, iz kritike Hegla do toga doći, na svoju žalost i na za zaprepaštenje ustanovio da to već sve piše kod Adama Smita I Engles mu kaže to što ti pričaš o tomu da je radnik postao, odnosno da čovjek kao radnik postao predmetom vlastitog života, piše o jednostavnoj formulaciji kod smita da je čovjek roba na tržištu, kao i svaka druga. Dakle, nakon 20, zapravo čak 30 godina, u kapitalu će Marks o tomu govoriti, nastavljajući se dijelom na formulacije iz ranih radova, posredovane formulacijama iz tzv. Grundrisa iz 1885. godine, ali prije svega sada već oslanjujući se na ricarda i iznad svega na smita Smith, naravno, kao filozof ekonomist, nema nikakvu namjeru zgražati se nad situacijom radništva, nema nikakvu namjeru kritizirati tu poziciju, nego naprosto potpuno mirno iznosi činjenice. On u ovim tekstima ne govori kao moralni filozof, po čemu je on veoma važan u historiji filozofije, nego kao ekonomist. Engels i Marks prvi su se puta sustarili 1842. godine. Engels je bio na putu u Englesku i posjetio Keln, u kojemu je Marks uređivao jedne novine. Susred nije najbolje prošao. Marks je bio intelektualac koji je doktorirao, Engels je bio poslovni čovjek koji se kretao u intelektualnim krugovima. Engels je dolazio iz kruga mladohegelijanaca, Marks je s njima bio u sukobu. Engels je bio poznati novinar, Marx je tada pisao protiv novinara intelektualaca koji ih prema njemu pišu hrpe piskarija začinjene ateizmom i komunizmom, a da niti jedno od toga nisu proučili. Dvojac se ponovno sreo u Parizu 1844. I tada se među njima razvilo prijateljstvo koje će postati poznato u povijesti. Samo je jedan ono došlo na kušnju. Godine 1863. umrla je Mary Burns, radnica iz Irske, koje je Engels upoznao u Manchesteru i s kojim je živio u izvan bračnoj vezi. Marks je na vijest o njezinoj smrti reagirao nezainteresirano i Engels mu je dao do znanja da to nije u redu. Marks je obećao da će biti pažljiviji. Engels je nakon Mary živio sa njezinom sestrom Lizzie. Do kraja života Marx će svoja pisma Engelsu završavati s riječima Pozdravi Lizzie ili gospođu Burns. Marks i Engels razvili su možda najpoznatije intelektualno prijateljstvo u povijesti. Paradoksalno je koliko je dugo trebalo Marksu da do te pozicije dođe, koja je onda u kapitalu bit njegovog stav, A kako je Engels tako da kažem, nončalantno, usputno citira, to, to mu posvećuje dvije rečenice komentara na polovici stranice ili trećini stranice knjige, jer je to naprosto jedan od nalaza kao što su mnogi K.R. Lailov i tako dalje, koji govore o stanju u engleskom radništu. I ono što je ovdje još dosta važno je da Engles tu već zauzeo jednu poziciju koja karakterizira i njega i Marksa, i koja mi se čini stilski, ali onda i koncepcijski, superiornom brojnim drugim socijalistima, a to je pozicija koja se ne skandalizira nad stanjem. Generacije socijalista su se hvatale za glavu, tako da kažem, skandalizirale, ostajale bez riječi, plakale nad stanjem, što je sve ljudski razumljivo, ali ne pomaže uspoznaje. Engels već, a onda Marks to jasnije razvija, ima jedan posve hladan, Znanstveni stav, koji ne priječi autora da na čitav nizu mjesta, niz mjesta pokaže jasnu empatiju za radništu, o tom nema opće spora, ali u ključnim točkama analize on ostaje na razini interpreta, sociologa, recimo tako, jer on još nema povijesno-filozofijsku poziciju koju će se dobiti teks marksa On je zatvoren u epohu u kojem se bavi, dakle, u tu fazu, recimo tako, fazu koja se prelazi s prve prvobitna akumulacija u drugu fazu razvoja kapitalizma u najrazvijenijoj zemlji tadašnjeg svijeta, na ime Engleskoj ili Velikoj Britaniji, on ne govori direktno niti programatski o revoluciji, o izlazu iz toga, nego naprosto pokazuje kako je realno stanje, jasno dajuće znanje da mu to se čini neprihvatljiv, neljudskim dalje. ali puno više se orijentirajući na analizu nego li na ovo izvanjsko karitativno zgražanje nad realnošću. U starom vijeku rob je imao položaj imovine. Jedno ljudsko biće posjedovalo je drugo. Rob je bio imovina, poput stoke ili oruđa. Ali u staroj Grčkoj i Rimu smatrlo se da se prema tim ljudima ipak ne treba ponašati kao prema stvarima. Da je takvo ponašanje znak lošeg karaktera ili neobrazovanosti. To mišljenje najbolje ilustriraju ovi reci koje je napisao starogrečki povisničar Plutarh u životopisu Marka Katona. Taj je rimski državnik i govornik cijedio robove, kako to Plutarh piše, kao zadnju marvu i pod stare ih dane prodavao u bestjenje. Samo da ih se riješi, Plutar piše. Da ne treba sa stvorovima koji imaju dušu postupati kao s obućom ili posuđem koje odbacujemo kada se upotrebom razbije ili istroši, nego ako ni zbog čega drugog, moramo se navikavati da prema njima budemo obzirni i prijazni, zato da nam to bude vježba u čovječnosti. Jer za cijelo ne bih zbog starosti prodao niti govedo koje je radilo za mene, a još manje čovjeka odmakle dobi. Nis ga udaljavao iz zemlje gdje je bio othranjen i iz uobičajena načina življenja kao iz domovine za neki sitan novac. Engels u svoje povijesti radničke klase u Engleskoj tvrdi da su radnici proleteri u puno gorem položaju od robova. Nitko radniku ne garantira njegov opstanak. Njega može svakog trenutka otpustiti njegov gospodar, buržuj, i može biti prepušten smrti od gladi kad njegov rad i njegova egzistencija više ne budu potrebni buržoaziji. Za buržoaziju je naprotiv ovakvo uređenje bolje nego staro ropstvo. Ona može svoje radnike otpustiti kad hoće, ne gubeći ništa time, nikakav uloženi kapital, i uopće dobiva mnogo jeftiniji rad nego što je bio rad robova. I Engels i Marks vjerovali su u napredak, ali zanimljivo je da je Engels položaj radnika smatrao po nečemu gorim i od roba, bez obzira na sav taj povijesni napredak učinjen od starog vijeka do njegovog vremena. Govori profesor dr. Žarko Puhovski, socijika za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Progresizam, odnosno ta ideja da se naprede u povijesti, doista karakterizira čito u modernu filozofiju s izuzetkom Rusova i Herdera. Rousseau je Fichte jednostavno elegantno rekao za Rousseau je napredak zapravo nazadak. Ali svi drugi imaju, rekao bih, čak djetinjasto povjerenje u to da je danas bolje nego i I Marks Engles to prihvaćajući. Napredak je mišljen u ovom pogledu. Koliko god bilo nekih prednosti u položaju robo u odnosu na radnika. situacija je otprilike sljedeća. A. Robovlasnik ima pravo ubiti roba. Ubiti proletera je još uvijek koliko god to bilo sporno u sudskoj praksi, ali načelno, gledano, ubojstvo i protuzakoniti će. Drugo, kmet živi na svježem zraku, kako kaže Engles jedno dijelo ove knjige, i njegova djeca žive na svježem zraku, ali kmeta se batinama tjera na posao. Radnici koje su batinama kao kmetove istjerali sa zemlje, pa su postali radnici, više ne moraju raditi. I tu nastupa jedna vrsta perverzija prava. Radnicima je prava, proleterijima je prava, kao radnička klasa, oni su slobodni. I oni su slobodni imaju pravo da umure od glade. Njih niko ne tjera na rad, za razliku od hmetove i robova, nego njihov želudac. Ili želudac obitelji koje moraju prehraniti. I tu se pojavljuje, i zato to smatra Marks povijesno produktivnim, jasna diskrepancija, jasno protuslovlje između političke i socijalne pozicije. Radništvo s vremenom dobiva sva politička prava nakon građanske revolucije. Tugo to traje, ali postupno se to događa. Oni su kao radnici ravnopravni svima drugima. Ali kako te rekao jedan amerikanski sociolog prije stotinja godina, svakog prvog utorka u studenom svake četvrte godine, zadnji crnački prosjak je jednak najbogatijoj familiji u Americi. Ali to traje jedan dan u četiri godine. Naimena dan izbor. I to je napredak. Ne toliko u smislu političke emancipacije, o kojoj kao što je poznato, Marks govori kritički, nego toliko što zaoštrava neku vrst škara između političke i socijalne pozicije radništva. Oni su politički ravnopravni, a socijalni su potpuno eksploatirani i ostavljeni po strani. Teams of Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijes četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sjećak četvrtka završićemo priču o knjizi Fridriha Engelsa Položaj radničke klase u engleskoj. Današnju emisiju za vas su napravili glazbeni urednik Maro Market tekst Ivan Kojundić, emisiju snimili Tomislav Šamec i Zvonimir Vajdić, a uredio i vodio Snimku emisije možete poslušati na internetskim stranicama Hrvatskog radija na adresi hrt.hr kosa crta radija na zahtjev. Lijep pozdrav i do slušanja.